Australia nazio denetik kanguroa izan da beraien maskota, baina ez pentsa kanguruentzat e, gauzak erresak direnik. Horregatik kanguroak e, asko ugaltzen dira asteko eta honek arazoak sortzen ditu. Askotan uztak arriskuan jartzen dituztelako horregatik e, gobernuak hainbat e, kanguru akatzeko baimena ematen du urtero. Izurrete gaizto batek bestalde kanguru asko eta asko itxu utzi ditu. Oso usaimen ona ere ez dutenez, ba hautetako kanguru asko karreterak gurutsatzen e, dituzte, az, begiratu gabe esan berruen, itxuri baita daude eta istripuak ere eragiten dituzte. Eta guztia gutxi balitz badira ehistariak kanguru larruak e, saltzen dituztenak Eta gobernuak eman baimenatik kanpo kanguro hilketa handiak ere egiten dituztenak. Animaliak ebabesteko elkarten protestei bat ere kasurik egin gabe. Bistan denez gaur egun ez dago ezer errazik, ez da Australian kanguru izatea ere.